Вавилон Вавилон – древнє місто в Месопотамії. Було засноване близько 2300 років до нашої ери на березі річки Євфрат. Тривалий час це була столиця Вавилонії. Вавилон славився потужними укріпленнями і красивою архітектурою. Назва Вавилон означає «ворота Бога». І місто було значним релігійним центром. Вежі Пірамід. Над Вавилоном височіли пірамідальні вежі з обпаленої на сонці цегли. Храми, які називалися зикуратами, місто оточували високі стіни й канали, що несли воду річки на навколишні поля і сади, де вирощувалися зернові культури. Овочі і фрукти Знавці математики Вавилоняни були вправні в математиці та астрономії Вони розділили коло на 360 градусів, а годину на 60 хвилин Винайшли десяткову систему лічби Вони вивчали сонце і зорі, щоб передбачати майбутнє Вавилоняни створили писемність, клинопис Загостреними очеретяними паличками вони видавлювали знаки на м'якій глині. Мудрий правитель Правителі Вавилона були верховними законодавцями, воєначальниками і жерцями. Одним з найвеличніших вавилонських царів був Хаммурапі, який правив у 1792-1717. 50-му році до нашої ери. Він створив найдревніший світ законів. Звід Хамурапі було висічено на чорній колонії, яка нині зберігається у Луврі в Парижі. Розквіт і занепад Вавилона Після Хамурапі Вавилоном управляли ассірійці. Потім настав період Нововавилонського царства – яке досягло свого розквіту при Навуходоносорові. За його правління Вавилон було розширено і заново укріплено. Після його смерті в 562 році до нашої ери у Вавилоні спалахнула громадянська війна. В 539 році до нашої ери він був завойований персами, а в 331 році до нашої ери його підкорили греки під командуванням Олександра Македонського Іллюстрації Великі ворота Вузькі вулиці Вавилона були запруджені торговцями, що потрапляли до міста через одні з восьми воріт, пробитих у подвійних міських стінах. Головними вважалися Великі ворота Іштар, названі на честь богині Родючості. Вони були оздоблені блакитними кахлями із зображеннями биків та драконів. Ворота і штар досягали 12 метрів у висоту. Міська стіна була такою широкою, що по ній могла проїхати колісниця. Висячі сади Вавилона були закладені за наказом царя Навуходоносора для його дружини Семераміди. Армія царя Хаммурапі Завоювала сусідні міста, створивши велику і сильну державу.